وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جرابې چکلک یو غټی نو د اہل علم د مطابق په غیر باندې ده انسان چې د پاکۍ په پا حالت کې جرابې وا او دې مقیم نو یو ورځ او یو شپه بیا پدې باندې شي او کله مسافر وي نو دری دری شپې پدې باندې شي خو کچرت او سړی ژوند شو د جنابت کی نو د جنابت په دوران کې په دیمه سره نشي کولای بلکې د غسل لپاره به دا و والله تعالی اعلم